Ba, esan dugun bezala, aurreratu dizo bezala, endaian geratuko gara. E, Aste burua ari da, eta 8 urari eutxiz, endaian izaten da itzordu Fidela. Larogei urtetik e, gora dituen festa batean murgildu, eta tira, e, bertako endaiako besta komiteko presidentearekin mintzatuko gara, Manolo Alkaia, gaixo egunon? Egunon, egunon. Zuma ongi? Bueno, ongi, harba ja. edarra da, eta badiru di ona eman dutela orduan bai. oso konten. Momento hemen biña. Momentu hemen biña eta pensa, azken azken asteburu hauetan egia esan ez du ez du suertek izan. Ne? Ez, zera asteburutan ederretzen duta gero iondetan parrastakade bat tarte gabutzen du, zena bai, Horrela bai. da. Bai. Euskal jira izan genuen Irunen, e, asteburu iragenean asteburuan eta orain e, endaiakoei da lekukoaren hartzea. Eh, Asteguro osoko egitara hau potolo antolatu baitu zuen, gainera ba, ez urtemuga berezia izango da zuen zako, edo... Bai, laro eta bi urte dide. Laro bi urte. Baina laro as eta urte hasi zen, eta 1910 eta beti hau dihoa aurrera, eta posible badugu, dugu pues, urtero urtero hobetzen, biskak ikutxo bat zeke ematzen, eta bueno, au, zera, besta bizia da, eta besta luzea iruegun ditu. Bueno, egun ba, e un batio mitzentzen, bat karriken igandekin, ja, ir, ta bueno, ya da malla. Uste molo excavate ya, ossia la talombata, hemen iriko bestakit indiera, ta bueno, genia dos data, arrakastra nidarte nordoan pos aurra. Beti ez zoru berezia izatzen da, ez, endaiarentzat. Bai, ni gustut askok gustutela herriko festa dela, ni osti que osti herriko festak bat karrikan Diguste, udako Festa Ondinak, eta bueno, nola herriko bestak e, urtarilean e, e, ospatzen dien, askok e, zera itxeute konparazioa ez, e, jende askoz gehiogu da muitzen da, baina ba, azkeneko urtegotan e, urtarilean jende asko muitu da, hori guen, ba, bada herriko e, bestak eta beste edo udarako bestak eta bueno, beste, beste giro bada. Ba, esan duzun bezala hiru eguneko egitaragua prestatu duzu, eh, hiru e, eguneko egitaragua, eh, herri giroa gaienduko delarik hiru egun horietan, eh, potoloak zeintzuk direne esplikatuko eksplikatuko zainegizkeu. Bai. Bueno, eh, Ostialian hasiko e, ditugu e eh jaiak o normalian, e, pregoi pizkat egiten da bueno urter urtero eh e, emengo kirolali oberenak e, e, biltzen die zera herrikoitzian eta hor e, alkateak eta e, eta beste sinibuziak pizkat e, zera e, omentzen dituzte utzet zera kirolali hoyek eh hori azera eh bestak erekinion deno bego kasikoe lentso Zeit e, ja, e, herritan, e, e, matxin eta beranaiak eta beri kuadriliak txalapartitekin eta zirkitxekin erreguzian ibiliko die, baita ere zazpitan e, jobaldunak eta zarpebandakoak, pixkat ja, esateko hau hasten dela, ez. pixkat giru emateko, eta bestalde e, erriko enparantzan e, endaiak antuz e, kuadriliare hasiko da, 8ek arte ta 8no, 8mo berriz sorzarorenik e, araiak eta mendiko adiliak e, txalaparteekin ingutea, ja, beren della eta zortzitan, tan e, alkateiaunak emango du ja bere azkeniko ikutsua e, esateko hau hauek hasi, hasi dela. Zer la 82 zera, e, zera eskualbista hasia dela, ez? Eta hortikan hortikan goiti, pues baka, zera <coughs> e, irribarnean eh ber musikak eh izango die, 3 charanga izango die. Baita ere aurten eh aldatu dugu pixkat e, lehen lenoitzen zen e, elizako Elizakoen parantzan eh bat. Baina jendeak elitzen da pixkat e, elkartetan orata eh jai hori bizitzen da ba asko elkartze guzitan, eh ba cochebe ba da ber. Orduan e, aurten indugu eh hiru konzertu Mozart eh la laurden, hiru laurdengo konzertuak hiru lekutan hortzialean eh bat izango da e, Gazteluzar eta mutxiko eh txokoeen e, gero bi, bigarrena izango da hemen eh escuchapean e, eta azkenekoa izango da e, ez eh, da dandai eta Eglanteneko eh, tarzi hortan, mm -hmm. do, irukonsertu hori txeki eh, Pastor of Muppets kit, eh, inglesa da hori, <laughs> maino, badiru diarrak ez daundi edutela eta gaztiek eh, asko maite dutela, hori duan ibiliko dira plazaz-plazaz eta eh, lan baten eh, gauza bera, maino, beste hiru iru desberdinak dezbedinak izateko i, sei txoko, in, endaian izateko giri hori eta mm -hmm. giri motxak baina eh uh, astunak, ez? Baiz. Eta badiru, bueno, dugu, zera ikusitu dugu eh se se mantendun a ver gente e, eh contengo den eh guaña e, ba, urtetan e, zera e, grupo ona ke ka ditur, baño, asken momento enorplazan está está está bizen gente, ba, Eta hori hori hotzialean Gero, e, zera sera el Ambatagorisian eh horre alderdiketa txiki batzuk badie. Ara nola e, Ganden urtian e, Santo Tomás sin eh hasien diferitza bai. eta, bueno, negua da o, hotza. Bai. Bai. Kristo Kristo nebigia bota sunta. Bueno, aurten proba batingo du agustune egitea. Aha. Uh -huh. Demu Arrobe zehonekin. Nekasaritzak ez dute horren beste lana, bueno, lana beti daute, baina agustuan badirudi ondo dila lan, ez dute horren beste lan betuak, orduan, adoz di etortzeko, beten nire jokere bai, dena paper guztiak orduan horre zango die sortzita retango buitik, ordu betak arte, mm. emengo mota oberenak, e, baita ere, Eh, Ihan eko eh, bi, bi manduak, nola eh, neurostetika nasizien azkeneko mandu barian atetzen hemen eta baita ere horriako, azkeneko bi baria hori izango die indi ikusteko, alde batez nola handien, mantso bantxo eh, beden eh, zera gurdik gabe, eta bi, bi amunean nola izango dian lanien ez? Eta ikusi behar du nola, nola biltzen dien animaliek normalien. Eh? Eta eh, momentu berian izan du azoka, Eh, zera, eh, base, baserriko produktuak mm -hmm. eh, eta idokitaldeko kide asko ektoriko die, beden produktuak eh, erakusteko eta saltzeko. Eta portuko kale, kalean e, izango da marmitako lehiaketa. Hori dena goizian, e, ozea... Euskal Herriko marmitako txapelketa. Ba, ba. Mm. Euskal bueno, Herriko marmitako txapelketa ez. Endaiako marmitako txapelketa. Bai, baina parte hartzaliak ez ge, e aldira. Gero, ge, ger, bai, ba, ba, parte hartzaliak, horiek denak saltzen digeroz Euskal Herriko marmitako txapelketa. Ba, ba, ba. Baina guk ez gaiatzen maia hortzta egunta oei, oi, egunta barroi, uh, kuadridi eta hemen zenturne ez da. Eta likua eskikuteko. Baina, irakurri dut bizkaiko batzuk ere eturreko? Ba, ba, ba, ba. Parte hartzera txapelketa, onjar ere bai, eta... Ba, onjar beti ikan lau talde heldu die, mm. eh, irundi ikan sehiro zazpi, eh, bilbotik ikan bat, uste dut zazpi kaleko txokua heldu dala, mm. Baita ere, frile, zera, laguna, bera, epaila e da, eta gero hemen e, endaikoak da, ere, bai, baionakoako, bakoetxeata. <hazitza> ba, ba, ba azkenean, hori kuadri bat biltzen dira, eta, hola, zurrun bilio bat bila, igual, hemen diken no, noiz, nik ez duz guen zera. Eh? Zer, prepaatzeko hemen eskodiko txapleketa, berriz, eh? lehen right, hori right. nienatzen duen da, ustut, bi aldiz ino dela hemen enda janta. Hori, asmo guri edo dala, baina, no. denbora bala hori right. prepatzeko <laughs> lehen nixi, atea aurrea, e, zera, e, eskol jaiak. Hori, lanbatago izan, giro asko izango da, hori e, gotek arte, gero, jen jena behar du, bazkal du, bueno, galekua, nahikua, baiostatota, bai, bai, bai eta ere sosiaetan. Atzaldien errikirolak, e, gazte txontzat, e, zelaz, bostak tika, xeyak arte, eta gero, ja, hortikana, e, hortikango iti, elduak, bueno, elduak. E, oberenak, e, er, erritako oberenak, bai eta ere kanpoko oberenak, e, E, gure laguna Joseba Aztolazza gurekin izango da, e, istripo latza izan duzun, ondela zerin baditzen bat hilabete, hanka e, partituzun zera, e, motu istripo batian, eta mm. asko esaten zuten, ja, arre jarrotzeko, ja, zela ja, ber, berakinkontatu bian. Eta badirudi asko rekuperatutu la eta hemen etorriko da bi, bi gauza desbadein bat ingudia e, zera egunta berruita ameiroko kiloko ingudia altxatu godu eta baita ere kubika bineo eskubatekin. Uh -huh. Eta hori, e, argazotzen mailean gaur egun, e, nahi diuriko ez dauka bestelik egin, hori dugu ba, kubik ekin. Engudiekin bat, batzu bat diremen ez asko. Ruan ikusteko, ja eh, lagun horrek errekopilatu er duela, eta ustolazaparte de, inaziozai zartar, eta gilu ezan goda eta irrendiare bai. Eta badiru direbe e, guren eska berriz etorriko da. E, Magian bugak e, ganden urtean hasi zen gure ekin jarri jasotzen. Malia hona du, e, amairu aldiz e, jasotzen bere pisua, e, eta E, Itali da di, di joa adbiar, e, zera camponato batera, eta larun bat goizien e, itzuriko da, eta esan du berak e, nahi dula sartu e, erakusta hortan pixkat e, berak ikusteko, nolata, darama laura bost hilabete ezin, ezin ikutikoena arrila, nolata, ezen preparatzeko altero mm. filiantzat. Eta Orduan e, bero bero bero da, eta esan hau gaur bertan telefonoz e, berarekin kontatzeko e, Lan mota hori da eh jasotzen baita are neskabe neskabe zela ta bakarrikan berri ta 11 ditu baino indartsu da indartsu da Erakustaldio, derra, beraz, izango duguna. Herri e, kirolek beti izaten dute ba, bere lekua endaian, azken urteotan bereziki, euda partian, ba, Erakustaldi ezberdinak prestatzen baitit juzue. Festa hontarako ere, bai, izango da propio Itzordua, eta Itzorduk Fidelak ere, igandekoa, Euskar Faizta, hori e, ezinatzean utzi, e, badu bere ibilbide luzea, sakona, Elkarten parte hartzea ezinbestekoa da, beraiek baitira festoan ba, enbiotza ez da? Ba, hori da ja, platu nagusila, eh? plateran nagusila, no? Hori e, ja ospatzen da, laroita bigarren urteko. Eta hori, bueno, hasten da goizian, e, alde bat egin nagusia, mezan e, musika eta barrekin onduan, beste alde egin tikan e, plazan e, erremote partida, Hori urtero-urtero e, endaian iten da herrebote partidori, osu polita da. Piskat komplikatoa da errebotia ikusten, e, zera que... Araudileak arau die piskat komplikatoa, baina aurten Urlertzeko. Ba, urlertzeko baina, aurten e, ondo du e, Zeramisen gara, gara, gara jarekin eta berrak esan hau, bueno, pre prepaz egutela pixkat e, zera bat eskematiki bat eta megafunia txiki bat aktu gudela eta pixkat ja, esplikatzeko hien mm -hmm. jari gehiago -ge estimatzeko e, joko zarrorin nola eta ari den galtzen eta zen bailegutan eta ari den dailan beti ere, zera, bizi dakola. Da eta Baik, emakak aldean, or, eh, Gaztruzarreko plazan jarriko ditugu, zera, gurriak, eh, zera, eta horrengo dugu, ja, zera, epaimaiekin eh, pixkat eh, ikusi, eh, zein, zein izango den lemesikua bigarrena eta irugarrena. Ha, igunean berrean, nera? Ba, ba, ba, ba igura berrenean, or, eh, biltzen ge, alde batetikan ondarrabiko zinegozia, eh, irungo zinegozia, eh, irungo eskola kiralako, eh eh será e, e, jaiaitako eh lehendakaria baita eh biriatuko eh komitea eta zinegozia urru yakua bai eh siburuko bai guk ez guk estubo parte hartzen non mm -hmm. ta hasta posibile hartu hartu hartu va eta beudek ematen dute be, beuden eh alde al debatetik kan se eskualdun giroa duen e, e, zerak e, gurdileak ze saitasuna e, badirudi duna e, e, zerak e, e, gurdiek eta ze politasuna duteta orduan die 15 punto eh sea e, goi, eta hortarriotan e, bakotxa bere zenbakia ematen duta Azkenea atetzen da, bol, atetzen dena, ez? Kuriosiak, zenbait denbora jartzen dute e, gurdibaten prestatzen. Hori e, urte, urte osoko lan bat da jabet, az, azken e, bi jabetetan asten dira hortan burubelarri? belarri? E, batzuik, ja, asmatu dute datorre nengoa. Ah, bai, eh? Bai, bai. Batzuik, asmatu dute datorre nengoa. Hori gutxe bera batzuk azten diea ja inauturidea pasata. Eh, Apilialdianola e, azten diea ja behu den lanetan. E, bueno, la, lana goren da asmatzia eta plano gehiitia eta gero, bueno, gero esku lanak ere badie eta hor askara ere. Diadalik, ja, e, e, kasi karroza guztiak ja ba, bat, ja, ja, ja, ja, mm -hmm. da bukatu bat diea, ikutsu bat zuen bat diea, baina jaren da aprezitea bote edo. Eta lan asko da eta segur nigo zenbat ze, ze legun denko azeilean, ez? batzuek kristonko lehiadien, bestiek gutxi, gero batzuek edo elkartzen di, eta la, la, lan hau txita gero elkarrekin afairiko eskar bat egin, eta bueno, gilu bat da, gilu bat da. Hori dena iten da, boron da, tez, musutruk. Eta hori estimatu ere beha da, asko estimatu da. Horrean, hori e, ja, pla, plazaratuta, hemen e, izan, izan duzue herriko e, txeparian, e, Be ordire sa bada en daian eskual gazte bikotea eh zera esana plazan eta eta zera eh gazteguzilak txik koskoren txik txik txik ja gertorzen ie eh etzetan pa traje tradizionalek eta plazaratzen die eta elkartzen die neskamutiak eta Bueno, arcasikatera ta bueno, caramelos zubelda, ta, bueno, tal, quiero quiero charmanta mota de da, data. Famili guztiak etortzen diet, hortikandia ja, apiskate, eh, ardo ardo tante bateran, biskat, eh, pintxo bat janta, bueno, pla, plaza bete beti dale por año, mm hortikandia -hmm. ja goití, baskari eta, eta la lonterritan ja abiatzen ge zera, eh, rotondatik zera, eh, piscina korondatiken eh, zera centro aldera, 13 urdirie. Or, beste horren beste eh musika banda baita ere aparte gaitiruak, trikitisha, txistularia, Joaldonak, Erraldoia, Kriston Gilomatzar, eta eta da zotal ere, bai. Kristo Kriston Giloma, Kriston o sea, Giloma motatzen da eta hori zera, eh, osea ondartzaren, bueno, ondartzamino okertzen okertzenge biskat erubi zelaiera sartzeko. Hori tradizioa da le, leno denak sartzen zien gaztiak de, zera e, korrekalietan eh eta helduenak ja, sortzen ziren ja eh zela rubi zelaian sakotekin ja zera, ar, ar, eta hori right. hori mantentzen da hori fam, zela familia asko helduak e, sartzen die ben sakotekin ta gero ja el carsenier hor eh belarrañien mm -hmm. eh er, erromerilla bezala erromeri right. lengo eta hor baskaldu bueno abar batua faldu eta dantza pizketen ta bueno e, amaikak aldien, amaikaterrik aldien, zera, zuziriak, musika biskat, eta ordu bitan, ja... Denak etxean. Etxean, ja, ba. Ordu izango da, etxera juteko, eta ja, pentsatzeko, zein berregun datoren urtean. Bai, bai. Gero ere, e, gurdien parte hartzearen aldetik iru, irungo bat izaten da urtelo, ezta? Bai, horire, ja, sartua zuten, man dela, oi bat urteo, genio, bai, e, trukatzen gara, bai. eh? Gunt gandean hastean, e, gara, bueno... I, irunguak aukeratze dute ze karrozan nahi duten eraman irunea. Nola ze, ka, ze karroza motare esaztuko den, bebeden giruan, du berdin berdin mm -hmm. egiten, hemen batzuk itutuzte kartoriz koloreukin. Bueno. Orban, horiek aukeratze dute ze ze, ze gurri ere eman, eta e, guri, guri, eto, e, guri unat etortzen die beuden karoza batekin urte ut e, zeraturatzen e, diala e, bai, tsandaka e, e. tsandaka bilzen dirà eh bueno, e, gurdia beuden irileekin eta eta guk dereo stikan quando la irurte salto du gurdi bat hemengo e, beipari azkeneko bepariaekin eta asmoa da iguali uri indartzea indartzea bai hartuen ba. ban hori ba, ba, ba, ba. bi festa eusopolitik bait dira ba, ba, ba. Ba hala se itzordu paregabe, beraz izango guna Hendaian asteburu osoan zehar igandean izango da egun potoloa, 82 eh, urteko ohitura duen euskal festa izango baitugu baina, ba esandakoa eh, ostiral eta larun batez ere animazio da faltako. Azkenik Manolement zaitugunez, eh, gomendio bat eskatuko nizuke. Askotan, eh, bertara hurbiltzea nahi abada, baina nesatutu, buf, auto hartu, nun aparkatu, errepideak moztuak izango dira, zer, zer gomendatzen digutzu alderretatik? Nik eh, onarra betikan etoriko nintzalike, ez egin, barrako txekin jekin, bai? Lassai, mm -hmm. egun pasa, eta zera kutxea hanztu itxian. Eta hirundikan, akaso eh, fiko ban utzi eh, aparkalekuan, jak onнизу na de torride, bush minuto mm. ie ta se acabó o hombre eh arazoada, esa tarekinatorri. Ba, en en herri chikilla da mm. e, eta uda da. E, e, as, jende asko ondartzalai etortzen da, gero jaietako e, kale asko e, e, itxia die e, eta orduan omerena pska kampu en utzi uztia eh concerto autosekin etorri edo bai ez eh, eh, etorri barkoz o hola bai o, o, o, o berak gero le -ge bada bada bermore eh? <gülüyor> eta ezen trabanutsi traba eta gero gruaekin araman kotxik eta abarm <gülüyor> no estu estu, estu le <gülüyor> jaiteko bakarrikan leku ez ta eh, kotxe hiziek barkatzeko <gülüyor> <ota> borduman, <gülüyor> oinez etorri lengo le, le, hitura bizara bai <gülüyor> <gülüyor> pero ja nah, benio lasa etorri lekuada zitun za Ah, Gure ba, bihose eta menpin. Bai. <laughs> ba, Manolo, honekin geratzen gara eskarmila, unhar bildu izan Eta, ba, azte bururarte esango izut? Pasal ezazuzzuk ere, bai, e, e, egun onak gurekin, eta, eta beti mil esker etortzegatik eta beti mil esker zuela gontzegatik. Bai, ba, izan Agor, bai, izan hongi? Agor,